Hantziako lege bozendako, ostirala da azken epea izena ofizialki amaiteko, paueko prefeturan, hori autagaien zat, laugarren autoskalegia eta bihagnoa batzen dituen autoskaleo hortan, sei autagaiek iadanik jakinara zidute, deputatu izan nahi dutela, ea txe bai alderdiaren izenean egoitzu gutikoitxe izanen da, gurekin du egunon egoitz. Egun Eta milesker gurekin izanik, gure estudiotan, goizuntan, nenik izenea manaduzu, iadanik, ofiziala da edo? Hemendik e, atera eta bere ala buruz joitekoa naiz, e, berrezkoa den papereria egite. Beraz, e, aragoizuntan ofizialki izanen zira deputatu autagai. E, Zergeitik aurkeztu, bihar eta euskal herriaren zati bat biltzen dituen boska ere batean, e, irabazteko xantzak gutxi baden ere emu hortan? Bon, eta behin pentsatzen dugu urteetan e, ezkerreko abertzalek e, egindugun lanak, nurralde hontan baduela gehiago unibertsaletik partikularretik baino frogatu dugu lekuan beretik eginez bazela manera alternativen eraikitzeko eta Parisetik beraz eguneetatik nolarran e, e, eginak edo arauak edo ezartzen diren guzti horiek sortzen dituzten zuzen kontrako egoeren aintzenean Bazela manera bestelako zerumuga baten e, e, eraikitzeko. eraikitzeko.dan pentsatzen dugu egin den bide horrek e, oiarttzun egiten duela ere gainerateko lurraldetan, batez ere dolarran gure hautez barrutia a haintza hartzen badugu e, landa eremuak dira, egia e, e, da gure hautez barrutian hainitz landu dela laborantza iraunko eta bestelako eredu baten e, inguruan, eta horrek zinez ojartzen egiten diola, beraz badu zentzu osoa abertzalek lantzen dugun hori egunerokoan e, ordezkatua izan dadin e, hautez barruti guzian. Naiz eta irabazteko santzarik kasik e, Guk ez dugu bat egiten gogo eta horrekin, e, argi adierazin nahi dugu gainera. E, Iduritzen zaigu e, egiten den bideo horrek preseski e, hal um, bidetzen duela bestelako ambizioen ukaiteko Adibide bat emanen dut. Askidea igarria da hautagai e, guziek, e, ezkerretik eskuinera, e, eskuin muturrekoak izan ezik, urteetan lantzen dugun e, guzi hori e, bere egiten dutela. E, e, kampainaren baitan, e, beren errotzea frogatzeko, eskritik eta abertzale mugimenduak eraiki proiektu guzi horietan agertzen dira selfie eta argazkien egitera. Mm -hmm. Orduan gure gure galdera da zer gaitik e, e, kopiak hautatu originala hautatzeko manera badelarik. Mm -hmm beste talde eta beraz izanenda Anik Jundei, ensemble ansa, da code Julien Larralle, reston reston mugimendorendako Iñaki Etxanis, uh, Nupedo Nupes, uh, Margot Taiefer Reconquête, Sylvain Lopes uh, Erran eta behar be be bada Julien Brunel les pieds sur ez da argia, orkestuko da. Edo ez. Uh, beste talde zera erranduzu berriki Biarnoa eta Euskal Herria, Ipar Euskal Herria berdinak sirela. Inamardura batekarriko dut, badira bi errealitate historikoa arruntez berdinak direnak, hori oinarrian hartu behar dugu, bigarrenean ere, jakin berda, zergaitik gaitik, hori den den bezalakoa. E, eskuinak bere garaian, e, lege moldaketa baten bidez, e, zatikatu zuen manera hortan, e, eskuin zentroaren e, honetan, e, pentsatuz zbeti atxikitzeko manera ukanen zuketela. Hori bin hortasun badirela hori argigarria da, hori e, ez dugu baztertzen, baina gero errealitateak hala ere egin bat parekoak dira. Bertsuak. Eh? Bai, bizi ditugun korapiloak berdinak dira, eh? azken batean batetik badugu hor, azken urtetan not jolegeak, sortu dituen albo kalten nolaran egin aski harrengura konzentrazio bat gertatzen ari da zentro urbanoetan, elaborantxa eremuak usten ari dira, zerbitzu publikoa idago kienez, hor e, bon, ikusten ditugu tendentzia berak direla, garraio publikoen inguruko gora piloak, bon, denet, de, elementu guzi horiek hor e, agerian gelitzen dira. Gero, noski, bada, beste zau bat, e, ukurteetan lantzen duguna eta pentsatzen dugu hortan bermatu behar dugula, da zuzen e, gure izaiteko arrazoinaden arrazoina den apena, hau da, lekuan berean edo herrian lan egin bizi eta erabaki. E, ala, guk bide hortan bide bat, edo nora bide bat hartua dugu. Pentsatzen baitugu e, jendenganik albezain urbil behar dirilera deliberoak erabakiak hartu eta pentsatzen dugu beraz beti gorako dinamika hori ezin bestekoa dela instituzionalizazioan ere, beraz hori ere Pentsatzen dugu eh, beharrezkoa dela eh, hautez barruti guzian. No, ordan Prezeski, eh, azken ogoi urteetan, Jan Laztelek ere bozak, eh, deputatu izan da, eh, izan da gainera erranen eh, dugu, eh, eh, nola erranen dut, balore jakin batzuekin, zuek ze balore defendituko duzue hautez hortan? mugoque defenditzen dugun balorea da intzinan emanen duguna hain zuzen da orain berean aipatu dudana bai. ezin bestean ditugun arazoi erantzunak hatze maiteko behardugula lekuan bici lekuan berean bici lanegin nahi duten horiei erabaki almena eman eta beraz hori ordezkatzeragoaz hori ordezkatzeragoaz parisera laborantzak badu piso hundia laugarren autozabarutean zu aurreka erranduzu Z laborantza mota defendatoko Egun eh? pentsatzen dugu egungo egunean ausardia politikoa behar dela adierazteko laborantza intentsibotik ateratzeko memento egin Horrek ez solaako honik batere eragiten lehenik eta behin laborantxari inguruneari eta eta jendarteari. Beraz, Proposamen argia egiten dugu zen zuhortan, pak dirulaguntzen berrantolak eta pak diru dirulaguntzen eh, diru kriterio berrik uste bat galde egiten dugu, eh, neurrik tipiko eta ertaineko eh, etxaldeak eta kalitatezko ekoizpenak eh, indartuak izan daitezen. Pentsatzen dugu hor, zinez behar dela urratsa sendo bat eman, eh, nahi balin badugu laborantza txiki gure lurraldean. Orain pizka bat zehatzago, ekologian adibidez, eh, eztabaida gai da uxu hartzaren sartzea, zedo ez. Seriosu. Ba, gaii guzti horietaz hartzaren kasuuritzen zaiku dela biduritzen zaigu frantses gobernutik lurraldearen ikuspegi eta sentsibilitatea mespretsaeko jarrera baten ondorio dela. Pariseko bulego batzuetan hartu den deliberoa da, lekuan berean diren herritarren, iritzia jaso gabe eta iibilitzen zaigu lehennik eta behin behar du gula eztabaida hortarik atera, argiadieraziz egun e, legungo mendilaborantza eta laborantza laneerrean ezartzen duena, ez delala berez hartza, baizik eta hartza sartzeko e, gobernuak erabili duen manera. Izia ere, askotan aipatzen da aldekoak kontrakoak, Bai, bo, gai horiek gogoan atxiki behar dira, gu biodibertsitatearen, defentsaren, zaintzaren aldekoagira. E, orduan, e, oreka horiek behar dira lekuan beretik atxeman, eta, eta behar dira espazioak antolatu lekuan beretik. Manera nolarran... E, Nola, e, e, arreman sanuen e, bidez e, eta elkarren arteko errespetuan arrespetuan urratxak zen e, beti aipatzen dugun maneran, goitik bera neurriak hartuz eta lekuan bereko jendek mespretsu sentimenduari ukan ez dezaten. Hor, ez zuen hautez barrutian bakarrik, hautez barrutik guzietan batzea deliberatu du ezkerraaren parte bat, bat batzea deliberatu deliberatuduk nip edo nip mugimendu hortan, horrek kalte ginen dizue, atxe bairi ustuzu? Bueno, guk uh, pentsatzen dugu lenik eta behar dela ausardia zentralismo eh, eh, itxu horri buru egiteko. Eh? Eh, Ikusten dugu nola, nola egin diren tratuak, e, akordio horren egiteko, hau da, tratu hori goitik bere eginda. Lekuan lekuko errealitatea, lekuan berean eraikitzen diren dinamika, a, sentzible horiek arrunt baztertuz eta eta mespretxatuz. Eta ez dugu uste alternatibarik gisa hortan eraiki daitekeenik, hau da. Ena, kalte eginen dizu ezu, eriz, ustuzu? E, hori ikusiko dugu, e, guk ez dugu pentsatzen kalte eginen digunik, hau e, Argiki gainera, ez, ez baitute haintzat hartzen lekuan bereko errealitatea, adibide bat emanen dizuet uh, urruna joan gabe. Um, abiadura hondiko trenaren inguruan hor ez tabai da bat biztuda uh, autagai, uh, Nupen autagaiak ez baitu argiki adierazina izenden bere posizioa ikusten dugu akordi horrek bad dueela tratularitzatik errealitatetik baino hemen bada jarrera aski argia hautitzxiek eta jendate eragile adiezi dutena. Ez duguna gisa bereko proiektu sintxikatzailerik alde batetik laborantzaalurrak hain beharrezkoak diren laborantsalurrak Ba, izorratzeaz e, arago, ondorio eta albokalte ekologiko larriak izanen dituena, bost-amar minuta irabazteko. Orduan ba, kasu hortan, adibidez, ba, ikusten da, lekuan bereko sentzibilitate tig baino, e, boan, bestelako interesen araberako, e, nolarran akordioak egin direla. Joaz, aigu denbora, egoiz urrutiko txea asker mila gurekin izaneko izuntan, eta ondoko eguna karte. Bai, mil eskertzuei.